Bé, bon dia. Benvinguts a la Rambla de Figueres en aquesta presentació de diferents actes. Avui, per sobre de tot i com veureu, l'ONG Bicicletes sense fronteres, el que fa és presentar-nos tres tipus d'activitats diferents. Primer farem una exhibició de trial cin. A la meva esquerra tenim Lotpi, que ha estat 12 vegades campió del món de trial cin i probablement molts de nosaltres ja el coneixíem de fa temps, a l'època mediàtica. Abans de que apengui la paraula a ell, també us explico que després el que farem és presentar el que hem vingut a fer avui aquí la Rambla, que és la Biciatló Sense Fronteres, una activitat que tindrà lloc el 22 de juny aquí a la ciutat de Figueres i que abarcarà tot l'Empordà, espais emblemàtics, us la presentarem de seguida i després la ONG farà el que sol fer des de fa un any, que és fer lliurament de bicicletes aquelles persones en risc d'exclusió social. Ameinada que una bicicleta, que crec que per aquí sota tenim alguna sorpresa, una bicicleta els pot ajudar en aquest tema del risc de la inclusió social. Si us sembla, comencem. Passo la paraula a Lot Pee, 12 vegades campió del món de Trial Trielsin, i us explicarà l'exhibició que faran ara mateix. Bé, bon dia a tothom. Eh... Uh... Primer el que m'agradaria dir-vos a tots és que ens agradaria en nom de Bicicletes sense de fronteres de les gràcies a l'Ajuntament de Figueres perquè amb tot aquest projecte que, que ens hem decidit tirar endavant amb Bicicletes sense de fronteres doncs l'ajut de l'Ajuntament de Figueres ha sigut clau i realment doncs, els hi volia donar les gràcies per començar perquè eh... Tot aquest projecte està creixent d'una manera exponencial molt gran i necessitàvem fer un acte molt important i el farem com una gran festa de la Bicicleta Solidària el 22 de juny. Passem, com deia el noi de comunicació de l'Ajuntament de Figueres, començarem l'exhibició de Vaitrial a mi el que primer que m'agradaria és que demanar un fora aplaudiment per l'Àngel Batlle, que és campió del món de ball trial del 2010. Agrair-li sobretot, eh, sobretot tireu deixar una miqueta no a espaai, no estigo als periodistes si podeu estar una miqueta al redor de, de lo que és els obstacles millor. Eh? I lavvors li volia agrair moltíssim a l'Àngel Batlle perquè realment doncs... És una acció solidària i com a acció solidària tots els que treballem i, i estem dintre d'aquest projecte doncs ho fem sense ànim de lucre i, i amb ell des del primer moment que li vam comentar doncs, eh, va estar superobert en poder formar part d'aquesta presentació de la primera viciatló de la ciutat de Figueres. Abans de començar me deia fer-li un parell de preguntes i ja començarem amb l'exhibició i amb amb una bona, molt bona música que ens ha portat i evidentment doncs que us agrairíem doncs, que després, quan fes tots els salts que fes, doncs, l'apoyessin als bostos aplaudiments perquè amb ell eh, la seva benzina són els bostos aplaudiments. Àngel, què tal? D'on te véns? Vinc de Torredembarra, de Tarragona, o sigui que tampoc és que estigui aquí al costat, però un event solidari així, la veritat, que val la pena i les bicis sense fronteres, nosaltres més que anem en bicicleta, doncs és una una cosa molt important. Molt bé, i què ens penses fer avui aquí? Doncs farem una petita demostració del que es pot fer amb una bicicleta, del trial en bicicleta, potser coneixeu més les motos de trial i això, però ara avui farem una exhibició de trial en bicicleta i espero que us agradi i que... deixar-vos sorpresos. I després també necessitem algun voluntari, o sigui que també hauran de participar una mica. Molt bé. Doncs vinga, posem música, una, la música un palet més alta i comencem amb l'exhibició. I recordeu, la seva benzina són els vostres aplaudiments. Endavant! Bé, en nom de l'Ajuntament, gràcies a l'Àngel per aquesta magnífica exhibició. I també per l'Od, que ha fet una narració fantàstica d'aquesta exhibició de Trialsim. Ara demanaríem a l'alcaldessa Figueres, que ja ha posat a l'escenari, també els representant en Romà, el fundador de la ONG Bicicleta Sense Fronteres i també a representants del Mundo Deportivo que tenim per aquí que pugin perquè farem la presentació d'aquesta bici a Clor Solidària que es farà el proper 22 de juny a la Ciutat de Figueres i que porta el nom de bici a Clor Solidària Ciutat de Figueres. Una molt bona iniciativa. Després farem el lliurament d'unes bicicletes als col·lectius que ho necessiten. Si us sembla, si no m'equivoco, la bici a Clor, la presentaràs tu mateix, la presenta l'Otfi i després farà la paraula a de Figueres. Bé, per nosaltres eh, vull tenir la, la primera bicicleta Ciutat de Figueres, que eh, realment eh, significa moltíssim. Eh, la nostra ONG Bicicletes de Fronteres eh, apena té un any d'existència i com deia abans doncs, el creixement ha estat molt gran. Llavors començarem una mica explicant què és la bicicleta. És un concepte nou. És un concepte partit des de les arrels de Bicicletes sense Fronteres i hem de fer-hi és la festa solidària de la bicicleta. En aquesta festa solidària cap tothom. que significa? Que en aquesta festa eh, volem que hi participin els nens més petits, volem que participin la gent eh, amateur, volem que participin homes, dones, gent gran i volem que participin també, formarà part dintre del calendari de la Scott Marathon que és una, una prova professional de la Copa Catalana i també hi serà dintre. Què significa? Que, que ser, eh, la bici és un concepte nou que dona cabuda absolutament a tothom. Justament el centre neurolàgic serà aquí, en el, aquest mateix punt on testem tots nosaltres en aquell mateix dia volem com objectiu que tinguem fer entrega d'unes 2.000 bicicletes. Recordeu que Bicicletes sense Fronteres nosaltres ens dediquem a reciclar bicicletes que la gent no fa servir i les entreguem a col·lectius on són necessitats, sense recursos. I aquell mateix dia el nostre gran objectiu és que puguem entregar 2.000 bicicletes aquell dia. En aquell mateix dia Possiblement no les podem entregar, però entregarem moltíssimes bicicletes. Per nosaltres és molt important la col·laboració de, de, de, de tots nosaltres. Cada bicicleta, eh, nosaltres, dintre de Bicicletes Sense Fronteres, eh, la gent que en repara les bicicletes és a Inactiva, una empresa de Girona, i que donem eh, feina a gent d'exclusió social. Què significa? Que nosaltres eh, ajudem tant a la, a la gent que no pot comprar bicicletes i les necessita, les necessita per anar a l'escola o per anar a treballar i, a més, estem donant feina a, a gent d'exclusió social perquè són els que ens reparen i pinten les bicicletes. La Bicis Ló també, aquí a la mateixa Rambla, estarà representada amb el que se liderarà la, la Vida Ló, que seran les experiències de vida, que és que la gent... Té que saber que els usos que se li dona a la bicicleta al tercer món, a part que és per anar en bicicleta i per anar a treballar o per anar a l'escola, per exemple, serà... El, en el tercer món fan servir la bicicleta per fer energia, fan servir la bicicleta com una batedora, fan servir la bicicleta per treure l'aigua d'un pou i tot això estarà representant aquell mateix dia aquí a la mateixa Rambla. També hi haurà activitats inflables, hi haurà activitats de bicicletes, o sigui que serà la gran festa multitudinària de solidària aquí a Figueres i per nosaltres és un, un gran plaer que avui donem el tret de sortida hi haurà una, una infinitat d'activitats des d'avui fins al dia 22 de juny, moltíssimes, i avui és el tret de sortida. Jo ja dit tot això, eh, m'agradaria doncs, donar la paraula a l'alcaldessa, que evidentment doncs, que li, li agraïm moltíssim a ella i a, i a tot l'equip de govern doncs, que hagin confiat amb Bicicletes Sense Fronteres i no els defraudarem. Bé, bon dia, bon dia a tothom, tots, totes. Hola, bon dia, Ot, Romà. Moltíssimes gràcies, eh, tant en Romà com l'Ot, com tota la gent que forma aquesta ONG, Bicicleta Sense Fronteres, que varem tenir l'oportunitat de conèixer per primera vegada els que, potser alguns hi éreu també, el dia de Sant Jordi, no sé si us en recordeu, al vespre, aquí a la placeta baixa de, de la Rambla, aquest Sant Jordi del 2013, va Hi va haver-hi uns nois que repartien bicicletes de color groc eh, en la mainada que havia participat també en el, els campos de futbol net que s'havien fet en, en barris de la ciutat, també per ajudar a la integració i a la cohesió social des de l'esport. L'Ajuntament de Figueres els va conèixer allà i de seguida que van venir a fer-nos aquest oferiment d'aquesta bici a del 22 de juny de 2014, varen emparar Orelles i... La prova és aquí on estem avui, el resultat, el primer testet que tenim d'aquesta Biciatloc que volem fer el 22 de juny, el presentem aquí a la Rambla de Figueres. El 22 de juny de 2014 la volem liar grossa. Es liarà grossa perquè s'espera molta participació en aquesta Viciatló. És una oportunitat única de fer conèixer la ciutat, de promoure turísticament la ciutat i promoure-la econòmicament. Evidentment, sempre que ve gent es promou econòmic i turísticament, però a la vegada, quan és per finalitat solidària, encara ens complau més. La primera bici que es farà a Figueres i que aparcarà carreteres de tota la comarca de l'Alt Empordà. Sabem que la comarca de l'Alt Empordà hi ha molta afició a la bicicleta i és en plan amateur i en aquesta ocasió no només hi podran participar professionals amateurs, sinó també hi ha un circuit, un circuit més petit de 24 quilòmetres, que no és poc, per mi ja és molt, <ríe> però destinat a les famílies. Per tant, el 22 de juny aquí, a Figueres, sortint d'aquesta mateixa Rambla, es li era grossa. S'espera molta participació. quan més participació més patrocinadors, més recaptació hi haurà, per tant, més bicicletes es podran restaurar. Fixeu-vos aquesta finalitat tan senzilla que té aquesta ONG, que és reparar bicicletes que la gent no fa servir, que les té abandonades en un garatge, en un racó de casa, algo tan senzill com reparar-los -se i poder-los entregar arreu del món a persones que, si no és d'aquesta manera, a nanos que, si no és d'aquesta manera, mai de la vida podran tenir una bicicleta. I us podeu imaginar la cara d'una criatura quan rep una bicicleta. Per tant, no m'estranya l'èxit i la projecció aquest creixement exponencial que està tinguent l'activitat de Bicicleta Sense Fronteres, que és una ONG força jove i tot així s'està donant a conèixer i està fent activitat d'una manera exponencial. Està tinguent un creixement exponencial. Aquí ens hi hem volgut apuntar l'Ajuntament de Figueres promoure aquesta activitat per l'any 2014. Fer-ho avui tampoc és gratuït, ho volíem fer ho avui perquè malgrat encara no hem acabat les festes de Nadal, encara ens falta la cavalcada de Reis, que venquin els Reis aquí Figueres, això és una mostra que durant el 2014 no pararan de passar coses. A Figueres volem que en passin moltes i totes bones, si pot ser. Si pot ser, totes bones. I aquest és un primer testet de... perquè abans ja d'acabar amb les festes de Nadal ja estem explicant què començarem a fer aquest 2014 i aquest 22 de juny amb aquesta viciatló solidària. Esperem que us hi apunteu. Avui de moment ja hi haurà uns primers beneficiaris que són la mainada que està a la Fundació Casa meu, d'aquí Figueres, que fa una, una gran tasca, i també els serveis socials del Consell Comarcal de l'Empordà perquè destinin aquestes primeres bicicletes que ara s'entregaran en aquella mainada de la comarca que ho necessita. És un primer testet de tot el que irà succeint d'aquí el 22 de juny, d'aquest proper 22 de juny, on realment es liarà grossa sobre rodes, sobre dos rodes, a Figueres i cap a la comarca de l'Alt Empordà. Espero que us hi apunteu, espero que hi participeu el major nombre de gent possible, direct o indirectament, bé sobre rodes o bé aplaudint-ho des del carrer. Que tingueu molt bones festes de Nadal pel que queda i nem ja en entrega d'aquestes bicicletes. Uh, abans de l'entrega de bicicletes m'hauria de fer pujar aquí l'Albert Balseis, que és el cap tècnic de la, la Biciat Ló, que ens explicarà una miqueta als recorreguts, perquè veieu doncs, que hi haurà tot tipus de recorreguts i per on t'avoltarà eh, el, el recorregut. Albert, si vols pujar. L'Albert Balcells, per, per la gent que el coneixeu... Eh... Ell va ser campió d'Espanya de mountain bike ja fa aproximadament uns 20 anys i des de... A... No? M'he passat 90, no? devia ser per I no? Llavors l'Albert doncs, va tenir una lesió important a les seves cames que els metges doncs, no van saber solucionar i des de llavors doncs, doncs va dir bueno, doncs, doncs, em dedico doncs, a muntar curses, etc. etc no? I, I serà la millor persona per explicar-nos una miqueta tota la part tècnica de, de lo que serà la vici i després ja passarem la, a fer l'entrega que ens farà la presentació al romà. Molt bé, hola, bon dia, alcaldesa, altres acompanyants. Bé, jo poca cosa tinc a dir, probablement vosaltres coneixereu aquestes contrades eh, més bé que jo, però bé, el que sí oferirem el dia 22 de juny és a totes aquestes persones que us agrada la bicicleta, tant en l'àmbit més competitiu o d'una manera més professional, fins a l'àmbit més popular. Per tant, hem dissenyat tres recorreguts perquè tothom se senti d'alguna doncs, manera o altra incitat a poder participar, el que farem és una prova del calendari Scott Marathon, és una prova d'alta competició que venen participants d'arreu doncs, de, de, de l'estat, inclús doncs, de, de l'estranger, i per tant una prova del nivell d'uns de 62 quilòmetres aproximadament i com que coneixeu la zona, en direcció cap a Sant Llorenç de la Muga, per tant doncs buscaríem la part més oest, de, si, si tenim el punt de sortida doncs, des d'aquí a Figueres, i per tant una prova per a aquelles persones més experimentades. També tenim uns altres recorreguts, un de 60 i un de 30, que formarà part d'un circuit de pedalades populars que es diuen BTT Experience, i per tant doncs, totes aquelles persones que s'ho vulguin agafar d'una manera més cicloturista, d'una manera més tranquil·la del fet de poder participar doncs, en aquesta prova, també ho podran fer dins d'aquest format del VTT Experience, que són pedalades populars i, per tant, repetint entre 60 i 30 quilòmetres, en què totes aquelles persones doncs, que d'alguna manera o altra utilitzen la bici d'una un, forma habitual, doncs podran participar en aquesta prova. I, després, el que nosaltres en diem la prova estrella. Eh? La prova estrella és aquella ruta que li han dit la ruta familiar, que és una ruta pels voltants d'aquí Figueres, pràcticament totalment plana, aniríem cap a l'altre costat, cap al costat est, i, per tant, doncs, també una ruta que aniria entre els 10 i els 15 quilòmetres per totes aquelles persones que ho fer amb la família o no estiguin tan habituades doncs, a utilitzar la bicicleta i, per tant, també puguin participar d'aquesta gran festa que serà el dia 22 de juny, aquí mateix on ens trobem ara a Figueres i, per part nostra, doncs, agrair que Figueres ens hagi collit amb els braços tan oberts. Moltes gràcies. Bé, i ara sí... Anem al lliurement de les bicicletes, pren la paraula en romà, que és l'ànima de tot aquest projecte de Bicicletes Sense Fronteres. Hola, bon dia. Rebre, donar, confiar. Rebre, donar, confiar. Eh, a banda de tota la logística i curro que porta haver entregat eh, mil bicicletes en 16 mesos, i tenim previst entregar-ne 5.000 l'any que ve, 2.000 al moment de la bicicleta, però el nostre objectiu són 5.000 bicicletes l'any que ve. La logística es fa. El que s'ha de fer és la confiança de les persones que confien en nosaltres, les persones que donen les bicis, les persones que saben rebre les bicis i ens fan feliços a nosaltres. És només aquest exercici, rebre, donar i confiar. Uh, aquest projecte està mm, basat en persones i empreses. Uh, l'empresa sovint és un ente dins de la societat mal vist perquè són empreses que guanyen diners, que són dolents, que fan acomiadaments, etc. Nosaltres, com part dels, del membre de l'estaf de Vicent de Sena Fronteres venim del món de l'empresa, volem fer un, un, un esforç a demostrar que l'empresa és, un, és una altra entitat de la societat que col·labora d'una altra manera dins del, del, de la societat, però està aquí en la societat, no? I per nosaltres fem molt esforç en, en aquest objectiu. Llavors hi ha infinitat d'empreses aquí darrere hi ha una empresa de transport hi ha una empresa que ens dona la pintura hi ha una empresa que emmagatzema hi ha una empresa que ens dona els serveis jurídics hi ha un fotimer d'empreses que fan una tasca voluntària perquè això es davant endavant val? i llavors la confiança eh, la confiança de que, de que quan nem a demanar la gent ens escolta la confiança quan vam anar a l'Ajuntament a dir que volíem muntar aquest pollastre van dir sí a la primera no? la confiança no? rebre, donar confiança. Serien les tres paraules que jo uh, vull aportar avui uh, en aquest acte. No? Uh, avui farem entrega a dos col·lectius d'aquí de, de la terra, de l'Empordà. Uh, és, és, és divertit uh, haver nascut aquí al que aquest projecte hagi nascut a l'Empordà perquè aquest model es vol replicar a Madrid. Ens truquen de diferents països de Llatinoamèrica per poder replicar el model. De moment no el podem atendre, no? però ens, ens fa com il·lusió no? quan anem a Madrid no? a i és, No i no, és que nosaltres som de poble, venim, som de pagès. No? Doncs, doncs ens fa molta il·lusió el sentit territorial d'aquí. No? I avui donem vicis a gent d'aquí, que ara ja feia uns quants mesos que havíem fet entregues a Sevilla, a Màlaga a Múrcia, a Barcelona, a Almeria, i ara tornem a fer una entrega de bicicletes aquí. Eh, aquesta entrega de bicicletes eh, està patrocinada pel Mundo deportiu, que hi ha l'Ester Montanyola, i, i és així, això no, només passa perquè hi ha persones que donen bicis, persones que rebran, i ha empreses que financien aquestes entregues de bicicletes. Per tant, per mi eh, n'hi ha prou, passo la paraula a l'Ester i donar-vos les gràcies perquè estigueu avui aquí. Hola, gràcies, Romà. Bueno, quan el Romà va venir i ens va presentar el seu projecte, ho va fer amb una passió que era impossible. Dir que no. o sigui, transmet una energia positiva que espero que també els hagi transmès en aquests moments amb les seves paraules. No? És confiança, però també és, eh, per nosaltres és una persona que, que realment eh, el que fa és molt mundo deportivo, també. No? La bici és una, un esport, però ara no és un esport. És una cosa molt més important, és un mitjà de transport, és per gent que ho necessita realment. No? Per nosaltres és important estar aquí i donar aquestes bicis a, realment a gent que ho necessita i que sabrà treure-li el més gran benefici possible. Moltes gràcies. Bueno, I ara la mainada que es posin per aquí a l'Alona. Veniu, veniu, veniu, que farem l'entrega de les bicicletes. El col·lectiu és eh, Casa meu i Serveis Socials del Consell Comarcal. Bé, abans d'alçar la lona us volem llegir un comunicat que sempre fem i ens agrada molt. D'on venen aquestes bicicletes de l'ONG, Bicicletes Sense Fronteres? Venen de persones que han volgut oferir la seva bici a Bicicletes Sense Fronteres. Nosaltres les reciclem, les recollim de qualsevol punt d'Espanya, les reparem, les pintem de groc i sobretot les donem amb molta estima. A les persones a les quals una bici els marca la diferència, d'aquí i de més enllà per desplaçar-se, anar a la feina, a l'escola. Quins són els guanys per a Bicicletes sense fronteres? Els vostres somriures, els vostres agraïments, els relats que deixeu escrits al llibre blanc. Què celebrem ara mateix? Que la recollida, reparació i donació han estat un èxit. Ara, tots els que sou i tots els que us hi vulgueu afegir, agafant aquesta lona de tots els colors amb una mà, a la de tres direm bici i enlairarem els nostres somnis fets realitat. Ara, tots plegats, cridem un, dos, tres, bici! Bé, doncs, mentre els representants de la ONG també l'alcaldessa de la ciutat fan aquest lliurament de les bicicletes a la gent de la Fundació Casa Meu, recordeu, de la fundació, resultant de la Fundació Sant Vicenç de Paúl, i també aquest projecte del casa meu, barra ben les bicicletes, i llavors també ho faran els representants dels serveis socials del Consell Comarcal de l'Alempordà. Des de l'Ajuntament i sobretot des de l ONG, moltes gràcies per la vostra assistència aquí a la Rambla, i recordeu que us esperem a tots el 22 de juny a la primera Bici Atlò Solidària, ciutat de Figueres. Gràcies i bon dia.